De szeretem, hogyha megint olvad a hó a földön. And, do you van az a tavasz illat, amikor az ember érzi megint a, a földnek a, az illatát. I, I like szeretem ezt. Nem I tudom miért, de olyan jó. És <laughs> hogy ebből kiderül, hogy egy igazi parasztfiú vagyok. I, I, grew up, I grew up on a farm. Farmon nőttem fel. A semmi közepén. És uh, like szeretem, hogyha jön a tavasz. És um, <síns> akkor később, hogy körülnézünk, jön az összes szín, amit régóta már nem láttunk. I mean, how many colors of green are there Mennyiféle tónusa van a zöldnek, hogyha áprilisban körülnézem. May. És májusban. És szerintem télen el is felejtjük azt, hogy mennyire zöld a zöld. De most nem a tavaszról fogok prédikálni, hanem a második Pétert veszük tovább. But you turn there, de még mielőtt odalapoznátok, Matthew seven please. Légy szíves, Máté részéhez. We'll, we'll we're going to use a few verses in Matthew 7 as, a, as, a, as framework to kind of wrap up our talk about false teachers. Fogunk néhány verset használni a Máté evangéliumából arra, hogy egy kicsit egy keretet nyújtsunk annak, amit a második Péterben tanulmányozunk. If you remember, Peter wrote this letter. Emlékeztek, ugye Péter írta ezt a levelet. He wrote two letters. Két levelet írt. First one was very pastoral. Az első levél, az nagyon ilyen pásztori szemszögből íródott. Olyan embereknek írta, akik ö, szenvedtek a hitük miatt. And said, És akkor azt mondta nekik, hogy tartsatok ki! Tartsatok ki! A second letter he writes to Christians who are being uh, attacked by false teachers. A második levelét pedig olyan keresztényeknek írta, akiket a hamis tanítók támadtak. It's more from a, a, Ez kicsit egy ilyen felügyelői szemszögből íródott. Peter, as a not not as the caring pastor, but as the As the ruling pastor. Tehát Péter itt nem úgy mutatkozik be, mint egy ilyen gondviselő lelki pásztor, hanem inkább egy olyan lelki pásztor, aki, aki vezeti, irányítja az ő nyáját. És figyelmezteti a gyülekezeteket arra, hogy vannak hamis tanítók. És most már 11 tulajdonságát megnéztük a hamis tanítóknak. And we'll probably look at a És valószínű lesz még egy 12. is ma. But first, let just, let's just read Matthew 7, először elolvassuk a Máté 7. részéből 15.től a 20 versig. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szedneke szőlőt, vagy bogáncskorról fügét. Tehát minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseiről ismeritek meg őket. Jézus the, at the end of the sermon on the mount a, a hegyi beszédnek a végén azt mondja hogy lesznek hamis próféták hamis tanítók óvakodjatok tőlük yeah, And this is pretty much in line with a lot of things in the Bible the Bible doesn't always tell us és ez összhangban van a Biblia többi tanításával, mert sokszor Isten nem mutatja meg azt nekünk konkrétan, hogy miért történik valami, vagy miért enged meg dolgokat, hogy megtörténjenek. God, why would he allow false into the és sokszor föltette magamban a kérdés, hogy, kérdést, hogy Isten miért engedi meg azt, hogy hamis tanítók férközzenek a gyülekezetekbe. But the Bible doesn't always give us the wise and the, doesn't always explain the wisdom of God. De a Biblia nem mindig magyarázza meg nekünk, hogy miért történnek a dolgok, nem mindig magyarázza meg Istennek a bölcsességét. But is this csak egy olyan szemszögből íródott, hogy elmondja nekünk, hogy mi fog történni. This is the way it is. Így van. There are people whose hearts and mouths are full of Lies. vannak olyan emberek, akiknek a, a szívük és a szájuk tele van hazugsággal. És mégis sokszor Jézus nevében beszélnek. És sokszor Jézus nevében cselekszenek. the will. And purpose of Jesus. Ami nincs összhangban Jézusnak az akaratával és céljaival. Jesus calls them false prophets. Ezért Jézus őket hamis profétáknak nevezi. He calls them wolves sheep's clothing. Azt mondja róluk, hogy ők farkasok, akik bárányruhában férköznek be a gyülekezetbe. He says és azt mondja, hogy ők közöttünk élnek. mondja, hogy ők közöttünk élnek. De azt mondja, hogy óvakodjunk tőlük. We be Legyünk óvatosak. És hogyan vagyunk tudatában annak, hogy ők közöttünk vannak? Hogyan lehetünk óvatosak? Well, Jesus says you judge the fruit. Jézus azt mondja, hogy ítéljétek meg, hogy milyen gyümölcseik vannak. Look at the fruit. Nézzétek meg a gyümölcsöket. You're hungry. Éhes vagy. You see some, uh, you know, Some apples on a tree. És meglátsz egy almafát, tele van gyümölcs Go to the apple tree. Oda mész, And you go like, well, what kind of apple tree is this? Is this a good apple tree? Is it a bad apple tree? És akkor elkezdesz gondolkodni, hogy akkor ez most egy jó almafa vagy egy rossz almafa. Well, look at the fruit. Hát nézd meg a gyümölcsöt. Uh, you know, we had an apple tree. Well, it's not ours, it's The our house. Volt egy almafánk, azaz a, a hátunk mögötti szomszédnak volt az almafája. And the neighbors had let it be completely overgrown with um, hops, komló. Aha, és teljesen elhanyagolták, és így benőtte a, a komló ezt a fát. And it, I mean it looked like a jungle. It was just completely covered. Úgy nézett ki, mint egy dzsungel, Tehát itt teljesen benőtte mindenféle növény. And And the fruit on that tree wasn't good. It was small. It was it was I don't know, hard. <laughs> it was um, full of full of um uh yeah, full of spots and like Tjogjátok um, I guess, like Tudjátok, kind of this a piti alma ilyen kis It wasn't a good tree, it wasn't a healthy tree. Fa, one time somebody gave me a um, I <laughs> somebody, somebody, somebody, one time somebody gave me a chestnut and said, here, this is a chestnut. Egyszer valaki adott nekem egy gesztenyét, mondta, hogy tessék, itt egy gesztenye. It for, we were, walking, we és hát útközben mentünk épp valóba, és próbáltam így szétszedni. Like hour, the, like Nagyon szeretem a gesztenyét, és körülbelül fél óráig próbáltam így kitúrni belőle a ehető részt. Próbáltam leszedni It's róla a, a, ezt a héjat. Uh, you know? És gondoltam, this hogy ez come off. kemény munka, mert egyszerűen nem akart lejönni. Finally, finally és végül fél óra múlva megérkeztem a, a célállomásomhoz, és akkor megkóstoltam ezt a gesztenyét. Never so in my life. És életemben soha nem ö, ízleltem ilyen keserű dolgot, I'm mint serious. ez. And immediately the reflex was like, és rögtön így, egyszerűen hát csak ki kellett right? and then my friend laughed and said, oh that's not a that's not a real chestnut, that's a wild chestnut. Ja, igen, és akkor a barátom felvilágosított, hogy ja, hát ez nem egy egy lehető ez egy vad gesztenye You're volt. Hát ezt nem szabad megenni. And, uh, and it, it tasted like poison in my mouth. Tényleg úgy éreztem, Or mint hogyha a volna. volna Gyorsan kiöblítettem a számat. Okay. So not all fruit is good fruit. Magyarán szóval nem minden gyümölcs jó gyümölcs. Jesus Jézus azt mondja, hogy nézzétek meg a hamis próféták gyümölcseit, de igazából minden próféta és tanító gyümölcseit nézzétek meg. És a második Péterben eddig 11 jelenvonását láttuk a hamis tanítóknak. Hogyha esetleg nem emlékeznétek erre, akkor most ezt elmondom nektek, még One is Az egyik az az, hogy ők titokzatosak. They're sneaky. Ugyanazt a nyelvet beszélik, amint mi? But they mean something different. De mást értenek alatta. And they, they don't come out right away and say, well, I don't believe that Jesus is. Not God. They, they, they, they're secret. Nem yeah, sneaky. mondják el rögtön az igazi hitvallásukat, hogy hát én igazából nem hiszem el azt, hogy Jézus Isten, hanem csak így, hát így kerülgetik a forrókását, és így titokzatosak. Uh, second thing is that they have destructive beliefs. Második dolog az, hogy veszedelmes, pusztító hitük van. They believe things that are not true. Olyan dolgokban hisznek, amik nem igazak. They believe things that will lead you to destruction. Olyan dolgokban hisznek, amik pusztulásra fognak téged vinni. There is a message that we believe that leads to life. Van egy olyan üzenet, amiben hiszünk, és ez az életre vezet minket. It's called the gospel. Ezt az evangéliumnak hívják. Minden más üzenet valahova egész más felé vezet minket oda vezetnek minket, hogy jobban bízunk önmagunkban, vagy egy szervezetben, or a vagy egy rituáléban. But the gospel leads us to trust in Jesus. De az evangélium arra vezet minket, hogy Jézusban higgyünk. And he alone has the power to save us. És neki egyedül van hatalma arra, hogy megváltson minket. A harmadik jelenvonása a hamis tanítóknak az az, hogy általában sikeresek. Peter says that many will follow them. Azt mondja Péter, hogy sokan fogják őket követni. És hogy az az, hogy many leave out és az egyik dolog az, ami miatt sokan követik őket, az az, hogy nincs az üzenetükben a bűnbocsánat, a bűn bűnmegvallás. És a bűnötből való megtérés az azt jelenti, hogy hátat fordítasz a bűneidnek, és Jézus felé fordulsz. But so many false teachers will say, well, that's not really sin, that those are just... You. De sok hamis is tanító azt mondja, hogy ó, hát az a dolog, az nem igazán bűn, az kicsit egy olyan jellemhiba esetleg amit benned van. Really <laughs> És igazán csak több önbizalomra van szükséged. Kicsit need to do is just manage things a little better. jobban kell irányítanod az életedet. You know, egy kicsit úgy jobban bánj el a bűnöddel, így kezeld jobban a bűnödet. És csak tanulj meg vele együtt élni. Uh, but the says we need to from it. De a Biblia, az evangélium azt mondja, hogy meg kell térnünk ebből. And that's why I many false have És úgy gondolom, hogy ezért sikeres nagyon sok hamis tanító. Mark, not Negyedik jellemvonás. jellemvonás, Beliefs, but they have destructive ways. nem csak hogy ö, ö, pusztító hitük van hanem pusztító életmódjuk is their, their A, az életük az teljesen zűrzavar and you'll see that in some of these marks that are following és látjátok majd ezt az elkövetkezendő um, Jellemvonásokban is. Number five, is Az ötödik az az, hogy káromolják Istent. That's, that's when somebody stands in judgment over God. Ez arról szól, amikor valaki uh, bírálja Istent. God was wrong to have destroyed Sodom and Gomorrah. Isten rosszul cselekedett akkor, amikor Sodomát és Gomorát elpusztította. Isten nem jól gondolta, amikor ő, ő, keretek közé és korlátok közé tett egy olyan dolgot, például mint a szexualitás. And, and és ők, ezek az emberek ítéletet mondanak Isten felett. And they say that és akkor azt is mondják esetleg, hogy hát nem hiszem, hogy lenne egy olyan hely, mint a pokol. God a God. Mert tudjuk, hogy Isten egy szerető Isten. És ők igazán megítélik Istent és az ő igéjét. Mint hogyha ők bölcsebbek lennének. Mint hogyha ők okosabbak lennének. Mint hogyha nekik lenne erkölcsi alapjuk arra, hogy ezt megtegyék. Peter says they, they, they're full of greed. Azt mondja Péter, hogy ő kapzsisággal vannak teli. They use the church for their own financial benefit. A gyülekezetet a saját anyagi hasznukra használják fel. Number seven, sexual immorality. A hetedik jellemzőjük az, hogy szexuálisan érködstelenek. Now, what's funny is that so many people see the Bible is an old-fashioned book with old-fashioned problems in it. <laughs> és nagyon sokan azt mondják, hogy a Biblia ez egy ilyen régi modi könyv és ilyenkis régi modi problémákra foglalkozik. But it seems that um, still today there are pastors and teachers and false prophets. De nagyon sokszor, manapság is, vannak olyan tanítók, pásztorok, illetve hát hamis tanítók, akik uh, szexuális bűnökbe esnek, tehát ez, ez ma is megtörténik, um, és kapzsiságban is. This, this one, I can't remember his name, Bentley, I think, um, um, he was a kind of a revival revivalist, In Florida, uh -huh. not too long ago. Van egy tanító, nem emlékszem pontosan talán Bentleynek Greg, Bentley Cliff Todd Bentley. Yeah, Todd uh -huh. Bentleynek aki floridai uh, pásztor volt és ilyen nagy ébredéseket uh, vezetett. And uh, he was healing people. Everybody was going there. Oh, wow. hát mindenki But there was this uh, uncomfortable. There was this. <laughs> There was this thing in his life that he just couldn't deal with it. <laughs> De volt egy kis dolog az életében, amivel ő nem tudott megbirkózni. Jöttek supposedly. Jöttak emberek <laughs> hozzá, so <laughs> az ő evangelizációira és meggyógyultak, úgymond, bár ez nem bizonyos, hogy így történt. But his own wife was, uh, I think cancer De az or, or some, saját... some kind of Saját feleségének volt egy betegsége, talán rákos volt, amit nem gyógyult meg. And you can imagine this some with the Todd És uh, gondolhatjátok, hogy ez kicsit olyan furcsa volt az ő szolgálatával kapcsolatban. Girl next to him, right? De uh, adódott éppen, hogy egy uh, csinos lány ott szolgált vele együtt. Who, um, Who was healthy. <laughs> ő egészséges volt and tehát viszonya lett ezzel a fiatal lányjal, lányal elvált a feleségétől, és feleségül vette ezt a másik lányt. The, this is what talking about. igazán ilyesmiről beszél péter is hogy vannak hamis tanítók, akik a gyülekezetet a saját anyagi hasznukra fordítják. And they their to fit their és úgy forgatják ki a teológiájukat, hogy ez rá éljen az ő bűnös életükre. Eight, a nyolcadik jellemző a lázadás. Uh, Peters says they despise authority. Azt mondja, Péter, hogy ők nem tisztelik a felettükáró hatalmat. Number nine: he says they're bold and wilful. they have pride. A 9lentceik azt, hogy ők büszkék, tehát bátrak és akaratosak.: If you um, meet a pastor who's unwilling to um, be corrected when he's wrong, that's bad fruit. Hogyha találkozol egy olyan pásztorral, aki nem hajlandó elismerni, hogy ő tévedett, akkor tudhatod, hogy ez egy rossz gyümölcs az ő életében. És csak hogy tudjatok róla, ennek a gyülekezetnek a, a vezetősége, Béci, Domó, Balázs és Zsolti, és a Matt, így együtt szabadok arra, hogy egymást vagy vagy elmondják egymásnak, ha valamelyikük tévedett. And uh, after a Sunday morning service, I've I've gotten a call from one of them a few times És volt már olyan hogy vasárnapi prédikációm után egyikük felé és megkérdezte, hogy akkor most ezt így mondtad, jól értettem hogy épp ezt mondtad a prédikációban? Igazán mire gondoltál akkor? you know in, in that situation I don't say és ilyenkor nem azt mondom hogy na jó van én vagyok a pásztor, én nem hibázok te törődj a maga dolgával no but we humble ourselves megalázzuk magunkat we explain our positions és elmagyarázzuk egymásnak hogy mit értettünk bizonyos dolgok alatt. Really just been és eddig mindig úgy volt, hogy igazán soha nem volt az, hogy nem értettünk valamiben egyet, ilyen alap dolgokban, hanem inkább félreértettük egymást. But you De tudnod kell, hogy a büszkeség nagyon sokat számít Isten szemében. That was sin. Ez volt a Sátánnak is a bűne. And there. Are, uh, Yeah, I think it's sins. És azt hiszem, hogy C.S. Lewis volt, aki azt mondta, hogy a, a, a büszkeség bűne az, amely mint egy terhes a többi bűnnel, az szüli a többi bűnt. Number ten, false, tizedik jellemző. False teaches pray on the weak. A tizedik jellemző az, hogy a hamis tanítók zsákmánynak tekintik a gyengéket. Akik egyedül vannak az életükben, akik depressziósak, olyan embereket, akik már valami miatt megkeserettek az egyházzal kapcsolatban, új keresztények, akkor így oda mennek hozzájuk, és mondják, na, én tudok jobbat, gyere velem. És ők célba veszik a gyengéket tizenegyedik jellemző. Hypocrites. Hogy képmutatók. Remember, like, like well. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy úgy néznek ki, mint egy forrás. Like you get water És úgy néz ki, hogy ezen a helyen kaphatsz vizet. You get there, no water. De mikor odaérsz, igazán nincs benne víz. They freedom, but they themselves are enslaved. Péter azt mondja, hogy szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái. I mean, a Ez egy elég jó képe a képmutatásnak, nem? Gyere, köves engem, és szabad leszel! Oh, don't, don't notice my change. Ja, hát mm. ne nézz oda, hogy igazán az én kezem bilincsben van. <laughs> so, follow me and you'll be free. Tehát kövess engem, és szabad leszel! So these are these are these are fruits that you can recognize. Hát in false teachers. Amiket felismerhetsz egy hamis And these are things that we, we see even today uh, in churches or in cults that call themselves Christians. And the twelfth thing that we're going to take out of 2 Peter Chapter two is 12 apostasy. Ijállamvonás az, amit a második Péter második fejezetéből kihalláshatunk. Apostasy. Which verse is that? Oh, um, verses twenty to 22, the last three verses. Uh -huh. Oh, and I didn't use a word that's. Uh, it's it's really the their demise. It's their the end game for. It's their judgment. Aha, az igazából az ő ítéletük. Ezeknek a hamis tanítóknak az ítélete. Tehát, hogy ezek a hamis tanítók egy olyan úton járnak, amely teljesen messzire viszi őket Istentől. Elolvassuk a 20 től a 22. versig. Mert ha az Úrnak és az üdv üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadulnak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd, a kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg. Yeah. Hm. So we get to talk about some animals today. Egy néhány állatról beszélgetünk majd ma. Peter azt mondja itt Péter, hogy ezek a hamis tanítók olyan messze kerülnek már Istentől, hogy nincs, rá, nincs ön reménységük. Um, Can we turn back to Matthew? Oh, I forgot. I wanted to really read the next few verses there in Matthew 7. Because Jesus also talks about the judgment of those false teachers. Mert Jézus beszél a hamis tanítókra váró ítéletről is. 7, Tehát a Máté 7, 21-23 versig olvassuk. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti tevők. Vannak olyan emberek, akik Jézus nevében rengeteg dolgot megtesznek. Things, Sok mindent mondanak. De igazán nincs kapcsolatuk Jézusa. Nem ismerik őt. És ha Peter's az We would grow in our knowledge of Christ. És emlékeztek, hogy Péter levelének az elején azt írt, hogy az az imája a hívők számára, hogy növekedjünk Krisztus ismeretében. No És ezeknek az embereknek nincsen ismerete And they will be És ők rájuk az ítélet vár. Jézus azt mondja majd nekik, hogy távozzatok tőlem, soha nem ismertelek titeket. Nem számít, hogy mit tettél. The truth is that what you did was lawless he said. Az az igazság hogy amit tettél az teljesen törvénytelen volt. And, and you did it in my name. És az én nevemben cselekedtétek a ezt. <laughs> ami még rosszabbá teszi az egészet. So no, you can't come into my kingdom. Tehát nem nem jöhetsz be az én országomban. And Peter back to Peter he he says that these people have escaped the it, it says if they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord Jesus Christ. First, uh, és azt mondja rájuk, Péter, hogy mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ föltelmeitől, sort of like they're, they're right? they've, they've tehát úgy tűnik, ugye, hogy ők keresztények, tehát megszabadultak a, a világ, nyomásától. And then they are again entangled in them and overcome. De ismét be be keverednek azokba és elbuknak. Uh, is ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. The, this is, this is verse, ez meg kell, hogy mondjam, egy nagyon nehéz igeverse. Like Mert ez úgy tűnik, hogy valaki, aki egy újjászületett hívő, utána elveszítheti az üdvösségét és nem vagyok benne biztos, hogy ezt elmondhatjuk erről a versről, és elmondom azt is, hogy miért. Egy dolog az biztos, és itt erről beszél Péter. Is that these false will be hogy ezekre a hamis tanítókra az ítélet vár. I don't think Peter is really trying to open up theological discussion of whether you can lose your salvation or not. Nem hiszem, hogy Péter egy ilyen teológiai vitát szeretne nyitni arról, hogy elveszítheti-e valaki az üdvösségét, vagy sem. He's that these have been on a path to Hanem azt mondja, hogy ezeket a tanítókat már nagyon régen. A azon az úton találjuk, ami a pusztulás felé vezet. And uh, maybe we could, you know, ask the question, why is Peter so upset at this? I mean, he uses pretty strong language. És azt is megkérdezhetjük, hogy Péter miért van ennyire felháborodva ezen, hiszen azért elég kemény nyelvezetet használ. Why does he call them a children? Miért ő, ő, hívja őket átkozott gyermekeknek? Why does he say that their sin is like, you know, a pig and Miért and a hívja dog. az ő bűnöket úgy, hogy ez egy, mint egy, egy disznó, vagy egy kutya? Nem, túl udvarias dolog uh, állatnevekkel jelmezni embereket. You, know, calls you a pig. Ha valaki téged mondjuk disznónak nevez, ez you know, right? általában nem egy bókot feltételez. So ha valaki kutyának hív téged, that's not a compliment either. általában az sem egy hízelgő megegyezés. Még a, a mi nyelvünkben sem. És az ő kultúrájukban ez még egy rosszabb kifejezésnek számított. But I think, this is why, like Peter is upset because This is God's story. The gospel is God's story. Beszerintempetet azért van annyira felháborodva, mert az Evangelium az Istennek a története. It's not our story. Nem a myth story. Nem az egyházi. But it's God's story. Hanem Istennek a története. And when when people take that story and twist it and manipulate it and use it to Destroy other people, that's a thing with God. És hogyha van egy olyan ember, aki fogja Istennek ezt a történetét, és teljesen kicsavarja, és használja, és manipulálja, akkor ez egy nagyon komoly védség Isten szemében. I mean, like loved, you know Ugye úgy beszélünk sokszor Istenről, hogy ő az szeretet, de tudjuk-e róla azt is, hogy ő gyűlöl dolgokat. gyűlöli például a hazugságot. Jesus said, I'm the truth. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igazság. És nagyon sokszor az Ószövetségben azt írja az Ige, hogy Isten gyűlöli a hazugságokat. Jesus! Reserves this his for as well, és who Jézus és a legkeményebb nyelvezetet azokra az emberekre tartogatta, akik kihasználják és megterhelik az embereket. These Tehát right? ezek vallási vezetők voltak, akik ugye Isten képviselték, úgymond. And Jesus He uses his strongest, strongest language to them. He says, you're like whitewashed tombs. And Jesus, a legkeményebb nyelven, hozzájuk beszélt. Például azt mondta nekik, hogy olyanok vagytok, sír. You look good on the outside, ki kívülről, you're full of dead men's bones. De belülről, olyan vagy, mintha csontjaival lennél tele. James also says that uh, Not many of us be This is James a Jakab 3.1 egy is azt mondja, hogy nem sokan, tehát hogy ne legyenek sokan tanító közületek. Azért, mert uh, a tanítókra komolyabb ítélet vár. Hogyha kinyitod a szádat és azt mondod, hogy te most Isten nevében fogsz beszélni, akkor légy óvatos, hogy mit fogsz mondani. And and I think I think that's why Peter is so upset here. És ugyondalomam hogy ezért van Péter annyira felháborodva itt. Because Peter has experienced the grace of God. He's experienced the gospel. Mert Péter megtapasztalta Isten kegyelmét, megtapasztalta az evangéliumot. And he sees that what people have brought into the church is not good news. It's bad news. És azt látja, hogy ezek az emberek a gyülekezetbe nem a jó hírt hozzák be, hanem a rossz hírt. So it's, it's not helping people know Jesus better. It's actually nem segítenek az embereknek, hogy jobban megismerjék Jézust, hanem épp ellenkezőleg elvonják őket Jézustól. Akadályokat helyeznek az emberek és Jézus közé. És Péter teljesen fel van háborodva. És azt mondja, ők olyanok, mint a kutyák és a disznók. És már elmondtam ezt here. nektek hogy ezek a versek nem szükségszerűen azt jelentik hogy valaki elvesztheti az üdvösségét de most figyeljetek rá egy kicsit. Mert um, because huszadik is the statement, verses 22 is the example is the illustration. vers az az állítás és a huszonkettedik vers viszont a, az illusztráció erre. And so let's let's make a little Table in our minds. Tehát rajzoljunk egy táblázatot az adjonban. It says if they have escaped the defilements of the world. Ha ők megszabadultak a világ förtelméitől. That's the first part. Ez az első rész. And that is equal with the first part of the illustrations in verse 22. two. Ez a huszonkettedik versnek az első résével. Which is a dog vomiting. Ami egy kutya, ami épp hány. And és a pig washing herself is hogy a disznó a sárban hampereg oké okay. no, no the first part like having been washed jobb ja, a megfürdött disznó yeah. igen oké okay. now uh, now a pig that's been washed and a dog that's vomit they don't sound like they're quite the same do they tehát hogyha most azt nézzük hogy a megfürdött disznó és a kutya, amelyik hány, az nem egészen ugyanolyan. Sorry, can, can we talk about vomit and Bocsánat, beszélhetünk a hogy ilyen dolgokról. You know, a, a dog that is sick, right? Tehát a kutya, amelyik amely hány, az ugye hát rosszul van De A megfürdött herself. disznó pedig. And, and is what? Who's washed herself? It's, it's not just that somebody's washed the pig, but Aha, the pig értem. is washed. Jó, tehát nem csak az, hogy megfürdött tehát hogy ő maga fürdött meg, uh -huh. nem valaki megfürdött, hanem nem ő maga fürdött it meg. Itt like right? úgy tűnik, hogy itt van egy tiszta malackeng. But, but, the pig. I think Peter is kind of like he's got his tongue in his cheek, he's got a twinkle in his eye. Na szó szerint, hogy Péter kicsit egy kacsingat, mikor ezt érja, hogy hogy mosolyog, kunzsog magában. Have you ever seen a pig wash itself? Mint hogyha azt kérdezni, hogy te láttál már olyan disznót, amelyik megmosdott magától. Right. Oké, okay, right? láttunk oh, már macskákat, amint oh, mossák magukat. Okay, Ez nice túl szép But látvány. De igazán van sok állatfajta, amely jobban gondot visel a kinézetére, mint egy malac. Pigs aren't known for their cleanliness. Igazán a disznókat nem a tisztaságukról not ismerjük for their meg. <laughs> A testi higiéniájukról híresek. Tehát ugye elképzeljük ezt a disznót, amelyik ugye a sárban hempergett. Ah, Hú, de jól érzem magam. <laughs> ah, <that was> great. <laughs> Na, jó érzés ezt okay. csinálni. And it seems to me that all these three things are about the same. That, that when Peter says that these people have escaped the defilements, they haven't necessarily tehát úgy néz ki, hogy Péter itt ezen a három dolog alatt ugyanazt érti, hogy azok a dolgok, vagyis azok az emberek, akik megszabadultak a világ föltelmeitől, igazán nem lettek tiszták. They, uh, they haven't necessarily been healed. Nem gyógyultak még sikerrel. There's still a sick dog. Még mindig egy beteg kutyáról beszélünk. But they have knowledge. De van ismeretük. About Jesus. Jézusról. They know something about the Bible. Tudnak a Bibliáról valamit. And then the second part of the statement is that they are again entangled and overcome és a, a 20. versben található állításnak a második fele pedig az, hogy de ismét belekeveredtek azokba. És ez azzal egyenlő, hogy a kutya visszatér. ami hát elég undorító. Hogyha right? dog returning to his vomit, hogyha A kutya visszatér a maga okádására. És a megfürdött disznó. Washed in dirty water, Ö most indulva. Yeah, uh -huh. Aha, te igazán ökosos vízben fürdött meg. Uh, returns to the mud bath. Visszatér ahhoz, hogy a sárban hemperegjem. I just realize in English we have a phrase that describes this. És angolban van egy kifejezés, ami ezt leírja. Hogwash. Tisztán fürdetés, nem tudom magyarul én. Right. Okay, something that is just ridiculous. Aha, te valami It's not true. Van egy kifejezés angolban arra, hogy valami, ami nevetséges, és elmére nem igaz. It's called hogwash. Ezt úgy mondják, hogy a disznófürdetés. Tehát maga, ugye ez ellentmondás, ez a kifejezés, hogy ugye egy disznó nem mosakszik. Tehát ez butaság. Okay. Okay. Sorry. It was English lesson. Ez egy mai, um, mai angol leckén vagyunk túl. Bonus. Egy extra. Oh, I feel like... I've wandered a little bit. Érzem, But let's look at verse 21 here, and second Peter 2, to see what, what Peter says is the outcome. Az annak, az Mit mond erről Péter? He says, it would have been better had they not known the way of righteousness and departed from it than to have not known it. Uh, I'm sorry. It would have been better for them not to, never to have known the way of righteousness than after knowing it to turn back from the holy commandments. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. Why, why Miért mondaná ezt Péter? It, don't we want to know about Jesus? Nem szeretnénk, hogyha az emberek megismernék Jézust. Uh, yes. De hogy nem. But I think what they're self-justified and they use the gospel to do it. Én azt hiszem, hogy Péter itt azt mondja, hogy ezek az emberek önigazultak, és ezt a, az evangéliummal igazolják. The the gospel, their misunderstanding of the gospel has has actually hardened their heart. Tehát azt, mondjuk, félreértették az evangéliumot, az te senél megkeményíté a szívüket. And they've moved so far away from God that it would be és annyira messze kerültek ezáltal Istentől, hogy jobb lett volna, ha egyet nem is tudtak volna semmit már az elején sem. We know, we know this, és tudjuk, hogy miért mondja ezt, azért, mert Péter azt mondja, és Jézus is azt mondja, hogy ők ítélet alá fognak esni. Okay, so I wanted to ask this question. Can can you lose your salvation because it seems like Versus kind of talk about this. Szerettem volna itt fölteni ezt a kérdést, mert úgy gondolom, hogy sokszor mutatunk igevelsekre, amik mint egy ezt mondják, hogy el lehet-e veszíteni valakinek az üdvösségét. You know, És én igazán nem akartam erről beszélni, de úgy gondolom, hogy szükséges. Mert who, who uh, ismerek olyan embereket, akik tudják ezt a verset a Bibliából. I, I uh, emailed with a guy who was involved in a cult who said, yeah. I had a, a with Jesus. Én e-maileztem egy olyan férfivel, aki egy ö, szektában volt benne, és azt mondta, hogy volt egy természetfeletti megtapasztalása megtapasztalásom and I, and I, I És én vele együtt jártam, tehát az Úrral jártam egy ideig, hittem benne. És akkor visszatértem ebbe a szektába. Azt mondom, be received back into the presence of God. I can't repent. I can't go back. Azt mondta, hogy én tudom, hogy a Biblia azt mondja, hogy én most már eltértem az Úrtól, és nem mehetek vissza hozzá. And and, and there are some people who think this. És vannak olyan emberek, akik ezt gondolják. But that's that's that's all lies. De ez hazugság. It's all lies. Ez minth hazugság. As long as you have breath, amíg lélegzel, meg tudsz térni. Meg tudod bánni a bűneidet. As long as you have breath, you can az utolsó lélegzetedig visszatudsz térni az Úrhoz a bűneidből. Can lose their Valaki elveszítheti az üdvösségét. You know, Jesus knows his own. Tudjátok, nagyon sok uh, Bibliavers van, ami azt mondja, hogy Jézus ismeri az övéit. His sheep hears voice, he knows their names. És az ő nyája, az ő juhai hallják az ő hangját. He és will, will Ismeri az ő, az ő bárányait, a bárányok meg az ő hangját, és ő nem veszít el egyet sem közülük. There's nothing that can separate us from the love of God. Semmi nincs, ami elválaszthat minket az Isten szeretetétől. the of the world, God és hogy a világ megteremtése előtt Isten kiválasztott minket. That the good work that he in us, és hogy az, az a jó munka, amit elkezdett bennünk, ő azt be fogja fejezni. Ezek olyan versek, amik nagyon sokat jelentenek számomra. No, we, we, we can't lose our és úgy tűnik, hogy azt mondják, hogy nem tudjuk elveszíteni az üdvösségünket. Isten már a világ megteremtése előtt azzal volt elfoglalva, hogy téged megváltson. When Jesus on the cross, he was busy you. Amikor Jézus a kereszten függött, akkor is azzal volt elfoglalva, hogy téged megváltson. When, when he, in his faithfulness, served the gospel message to you somehow, he was... Busy you. Amikor ő hűségesen valahogy az életed során elmondta neked, hogy eljuttatta hozzád az evangéliumot, akkor is azzal volt elfoglalva, hogy te üdvözüljél és yeah, amikor belé helyezted a hitedet és azt mondtad, hogy igen, én ezt hiszem és új életet teremtett benned és teljesen újjá szült téged bill, full, Am amikor ráírta a számládra hogy teljesen ki van fizetve ezzel igazzá tett téged he was, he was akkor is azzal volt elfoglalva hogy te üdvözői as you As you fight the good fight from here until you die with... Yes. Hogy mostantól, egészen a halálod napjáig vívod a jó harcot a bűnnel szemben. God is busy saving you every day from sin. És ugyanígy minden nap Isten azzal van elfoglalva, hogy téged megmentsen a bűneittől. We call sanctification. És ezt úgy hívjuk, hogy megszentelődés. És azon a napon is, amikor minket feltámasz az ő dicsőséges jelenlétébe, akkor is a mi megváltásunkon munkálkod. Isten munkája örökké való. Nem gondolom, hogy ő elkezd olyan projekteket, amiket nem fejez be. Like I do. <laughs> ahogy én is teszem. You to my house, I'll show you. Hogyha eljöttök hozzám, meg tudok mutatni egy párat. Projects, started, Sok ilyen munkám van, projektem, amit elkezdtem. De nem fejeztem be. És még egy csomó van, amit el akarok kezdeni. But God what he de Isten bevégzi, befejezi azt, amit ő elkezdett. Tehát van bizonyosság az igében arra, hogy ha te az Úrral jársz, akkor te biztonságos helyen vagy. Bible De a Biblia nem engedi azt, hogy én bátorítsalak titeket, akkor, ha bűnben éltek. If, if Jesus, Hogyha te jobban szereted a bűnt, mint Jézust. Okay. <laughs> akkor nem mondhatom a Biblia hagyatkozva, hogy veled minden rendben van. Mert vannak olyan példák a Bibliában emberekre, akik nagyon szerették a világot, Jesus. és elhagyták ezért Jézust. There are in the vannak figyelmeztetések az igében, that say, don't turn away, don't turn back. akik, amik azt mondják, hogy ne fordulj el az úrtól, ne tér vissza a régi utaithoz. If you hear the voice of the Lord, obey it. Hogyha hallod az Úrnak a hangját, engedelmeskedj neki most. Wait, ne várj, but to it. hanem figyel rá és engedelmeskedj. That, like, like Vannak figyelmeztetések az igében, mint ahogy ez is az. And real és ezek valódi figyelmeztetések. De, mint mondtam, talking to people, talking about people who were never born again. To begin with. De azt gondolom, hogy Péter itt olyan emberekről beszél, akik amúgy sem, már az elején sem születtek újjá. They were never sheep, they were Soha nem váltak bárányokká, mindig farkasok voltak. Olyanok voltak, mint a beteg kutya és a koszos malac. But there's another question that comes to mind. is there a point beyond which there's no return for somebody? És még egy kérdés felmerülhet ezekből a versekből, hogy van egy olyan pont egy ember életében, ahonnan már nem tud visszatérni. Mert, ahogy mondtam nektek, volt már egy pár ember, aki ezt a verset idézte nekem. Ez nekem úgy tűnik, hogy erről nem kell tudnunk. Ez nem a mi dolgunk. God is the judge. Isten a, a bíró. Our job is not to judge people, a mi feladatunk nem az, hogy emberek felett bírás A mi feladatunk az az, hogy megtérésre hívjuk őket. Whether it's a false teacher, whether it's whether it's somebody who's uh, akár egy hamis tanítóról van szó, akár valakiről, aki bűnben él. A mi feladatunk az, hogy őket megtérésre hívjuk. We don't point our fingers and judge them. Mi nem az ujjunkkal mutogatunk, és, és megítéljük őket. Hanem az ujjainkkal a Bibliára mutogatunk, és megmutatjuk nekik az igazságot, that they're in danger. hogyha ők veszélyben vannak. Az Ezékiel 18 azt mondja, hogy Isten nem leli kedvét a, a gonoszoknak a halálában. Olvassátok el otthon az Ezekiel 18-at. Ez egy nagyon érdekes rész. It says, Turn and live. Azt mondja, hogy fordulj meg és élj. Isten nem leli kedvét abban, hogy a gonoszok meghalljanak. Tehát fordulj el a bűneitől és élj. És úgy gondolom, hogy az utolsó lélegzetünkig van lehetőségünk arra, hogy megtérjünk. amikor már túl késő, az akkor van, amikor már nincs lélegzetünk. And somehow és ez függ a mi döntésünktől és attól hogy mi hajlandók vagyunk együtt együttműködni Istennel. And we're, gonna, we're gonna just turn back to matthew 7. és lapozzatok gyorsan még vissza a Máté and and uh, if you could read from verse 24 just about the wise and the foolish Uh -huh. És a 24. vástól olvassuk. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak. De nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig haja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszik. Hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott és teljesen elpusztult. It seems Jesus we all have a choice of how we're going to build our lives. Azt mondja itt Jézus, hogy mindannyiunknak döntést kell hoznunk, hogy hogyan éljük az életünket. Foolish, like teachers, lehetünk olyan bolondok, mint a hamis tanítók, sand, akik homokra építik a házukat, and their house will fall, és ez össze fog omlani. Wise, vagy lehetünk bölcsek, akik köszéklára építik a házukat. És, hogy About two disciples with me. És hogyha tisztában akarjuk ezt látni, illusztrálni szeretnénk, gondoljatok két tanítványra. Judas. Van Júdás. Judas is famous, he? Ugye elég híres alak. Ő elárult a Jézust. When Jesus began talking about the cross, Amikor Jézus elkezdett a keresztről beszélni, Judas azt mondja, hogy na nekem ebből elég. Én nem erre iratkoztam fel. Én a dicsőségre írtam fel a nevemet, nem a szenvedésre. He ezüst pénzért for thirty pieces árulta Jézust, ami nem volt egy túl nagy összeg. On the very same night. Ugyanazon az estén. Our friend Peter, who wrote these words to us, barátunk Péter, akinek ugye a leveleit most olvassuk. szintén egy rövid ideig ö, hátat fordított Jézusnak. He says, I never knew him. Azt mondta, hogy soha nem ismertem őt. He Jesus three times. Megtagadja az urat háromszor. És nem úgy tagadta meg az urat, hogy közben valaki egy kardot szorított a nyakához. But he denied Jesus to a servant girl. Hanem egy szolgáló lány előtt tagadta meg őt. És nem ilyen kis finom, óvatos szavakkal tagadta meg az urat. És nem ilyen kis finom, óvatos szavakkal tagadta meg az urat. Hanem igazán káromko káromkodott. És hogyha halász volt, akkor hát gondolom, hogy úgy káromkodott, ahogy ők azért tudnak. Deny Jesus. Megtagadta Jézust. Me looks very sins right here, don't you think? És nekem ez nagyon hasonló bűnnek tűnik, nem gondoljátok? És you know you know tudjátok, hogy mindketten megbánták a vétküket? Tudjátok? Péter elment és zokogni kezdett. Judas is azt mondta, hogy én ártatlan vért árultam el. Ő is megbánta a tettét. He the money back into the a pénzt a templomba. But Judas didn't seek forgiveness. De Júdás nem keresett megbocsájtást. Saját kezébe vette a dolgok irányítását. És hagyta, hogy a csüggettség oda vezesse őt, ahova szokott vezetni, a halálhoz. And he committed suicide. És öngyilkos lett. Péter Peter ő is sírt. And és úgy tűnt, hogy az ő könnyei nem csak bánatból fakadtak, hanem valódi bűnbánatból. És amikor alkalma volt arra, hogy találkozzon Jézussal, when he heard the news of és amikor hallotta a feltámadás, esetleges hírét, empty, hogy üres say. a sír, mondták az asszonyok. Péter futott, Ő futott. For És ő megbocsátást kapott a bűneiért. And Jesus restored him. Jézus helyreállította őt. And he to serve Jesus. És tovább szolgálta az urat. And I think Peter he's writing this és Péter szerintem azért ír ezekről a hamis tanítókról, mert tudja, hogy ő is hátat fordított egy időre Jézusnak. És nem ez lett a történet vége. Még van lélegzeted? Még meg tudod térni. Még meg tudod alázni magad. Some people like Judas can't. Valaki, mint például a júdás, már nem tudta ezt megtenni. De a Biblia azt mondja, hogy meg kell tennünk. És kötelező, ez így. Így kell, hogy És ne hagyjuk, hogy ezek a versek távol tartsanak minket Jézustól. Oh, ne üldögél otthon, és gondolkodj, hogy jaj, talán elveszítettem már az üdvösségemet. Összevesztem a feleségem, vele, hát akkor lehet, hogy már nincs Hú! A Sick dog and a dirty pig. és a biblia azt mondja, hogy olyan vagyok mint egy beteg kutya és egy koszos malac. There's no hope for me. nincs számomra reménység. I'm kind of making that sound funny but I know some maybe some here who have worried about this very question és úgy mondom ezt hogy teleg olyan viccesen hangzik de tudom hogy sokan sokan esetleg közülünk is már ezeken gondolkozunk hogy elveszíthetjük az üdvösségünket. És volt már olyan beszélgetésem emberekkel, hogy azt mondták, hogy hát te lelkipásztor, hogy én elmondom neked, hogy én lehet, hogy egy, egy, igazán egy kecske vagyok, nem egy bárány. Well, hát akkor térj meg! Repent. Térj meg! That's the first word of the Ez az első repent. szava. Az evangéliumnak. Térjünk meg a bűneinkből, valljuk meg, valljuk meg a védkeinket, és keressünk megbocsátást Jézusnál. God does not in the death of the Isten nem gyönyörködik a gonoszok halálában. Ő meg fog bocsájtani. Ő hű és igaz. És meg fog bocsájtani. Csak egy utolsó illusztráció. Hogy megmutassam azt, hogy mennyire kegyelmes Isten. Even to those false Még a hamis tanítóknak is. Do you know who wrote most of the New Tudjátok, hogy ki írta az új szövetség nagy részét? He was a false Ő is hamis tanító volt. He was, was a false teacher. V volt, tehát múlt időben volt His hamis tanító. saul, saul hívták. And He was a Jewish rabbi. Ő egy zsidó rabbi volt. He was God's man. Ő Isten embere volt. Ő Isten nevében szólt és cselekedett. Addig, amíg nem találkozott Jézussal. Jesus asked him, Why are you persecuting me? És akkor Jézus megkérdezte tőle, hogy miért üldözöl engem? So Saul, murdered, Saul gyilkolt, put people in prison, börtönbe vetett embereket olyan tanítást hirdetett Istenről, ami nem volt igaz like ugyanúgy mint ezek a hamis tanítók Did he pass a no ő is túlment azon a ponton ahonnan már nem tudott volna visszatérni? hát úgy tűnik nem because jesus Spoke to him and said, Repent. Mert Jézus szólt hozzá, és azt mondta neki, hogy térj meg. And Saul repented. És Saul megtért. He met Jesus. Találkozott Jézussal. Jesus changed his name to Paul. Jézus megváltoztatta az ő nevét Pálra. He the world the és körbeutazta a, a világot, és az evangéliumot hirdette. And he wrote most of és ő írta az új a legtöbb részét. God is a gracious God. He's a merciful God. Isten kegyelmes és írgalmas Isten. És ma is vannak ugye sokan, akik például a mormon vagy a Jehova egyházában vezetők. Bár nem szeretem rájuk annyira az egyház, vagy gyülekezet szót használni inkább szervezetnek hívnám őket. Vannak sokan, akikről ugye Péter is beszél, hogy az evangéliumot a saját hasznukra fordították. If they still have breath, Hogyha van még lélegzetük. They still have the to Akkor van képességük arra hogy megtérjenek a bűneikből. And, uh, Peter calls them to És Péter is arra hívja őket, hogy vallják meg a bűneiket. A mi feladatunk sem az, hogy ítéletet mondjunk felettük, hanem az, hogy elhívjuk őket megtérésre. And personally, Személyesen pedig. Are hogyha tudjuk, hogy a saját életünkben milyen területek azok, amelyek nem Istennek tetszők, akkor nekünk is meg kell ezekből térnünk. Pride, a büszkeség, az önzőség, sins, uh, of, uh, bármilyen erkölcsi bűn, hazugság, plegykálkodás, saját ő, erőnkben való bizakodás. Ezek is olyan dolgok, amikből nekünk ma meg kell és meg tudunk térni. És várhatjuk Istentől azt, hogy ő meg fog bocsájtani. És várhatjuk tőle azt, hogy ő erőt ad nekünk. Hogy már ne ezekben a bűnökben járjunk tovább. Úgyhogy szeretnélek ma is az úr asztalához hívni benneteket With repentance, megtérő szívvel, with expectation, várakozással. With the that God gives you, és azzal a tartással, amit Isten ad nekünk. Nem úgy jövünk, hogy ostorozzuk magunkat. With despair. Is me. csüggettséggel a szívünkbe jövünk, hogy jaj nekem, hanem bátran beléphetünk a kegyelem Tolon termébe. So Úgyhogy Melinda és Tamás fognak még néhány dalt énekelni.